Bidazoan elkarbizitza bizitza jardunaldiei buruz hitz egiten jarraituko dugu, eta honektaz hitz egiteko bagurean e, Aitziber Zapiren antxeta irratiko koordinatzailea dugu. Kaixo Aitziber? Kaixo Aitor. Bueno, ba, ipatzen dugu bai e, bidasoan elkarbizitza jardunaldiak, hilaren e, ilaren hasieran abiatu zirenak, horra ba biktimen inguruko maila inguru batekin Hondarribian, eh ondoren eta bueno, pa pasaden, e, ostegunean izan genuen bai, bueno, preso taiaeslarien e, testigantzak, eh beresiki, e, eta bueno, va ba, jardunaldi hauie amaierare emateko ostegune honetan ezango ditugu bai irun ondarribetan daiako e, zean eh alkateen i, iritziak, ez, eta leku kotasunak. bat eta bueno, ostegunontako itzaldi edo eh e, mailinguru orriburu hitzegin aurretik zeneko valorazioa egiten e, egiten duen dozu ba orain arte egindako e, mailinguren eh arira Horain ba, arte, bi maien guru edo bi solasaldi eskaini ditugu, antolatu ditugu. Eta bietan guztira irureun pertsona bainan e, gehiago hurbildu dira. Gehienak e, gure eskualde honetako bizilagunak. Eta alde horretatik bai kualitatiboki eta baita kuantitatiboki ere ba oso valorazio egiten dugu. Beti ere azpimarratuz guri ba, kualitatiboak interesatzen gaituela gehiago ez. Azken batean... E, Proiektu hau e, bidaun elkar bizitza proiektua e, apusto handi bat izan da anxeeta erratiarentzako e, gai kompplikatuak eta gogorrak unkitu ditugulako. E, alde orotariko biktimak edo behinzaat Euskal Herriko gatazka politikoa larrua zalean bizi izan dutenak gobidatu ditugu, eta pertsaiiek ausartu dira publiko aurrean e, beraien e, lekukotasunak eta iritziak e, ematera eta hori txalotzekoa da. Orduan, e, gestu horregatibak bakarrik ere, ba, valorazioa oso ona egiten dugu. E, horrez gainera, azpimarratu nahiko nuke, publikoa azkenean ere e, bitz orduetan animatu dela parte hartzera, galderak eta egitera oso, galdera interesgarriak gainera, eta orduan, e, lehenengo bitz orduekin ba, oso konten gaude. Ba, hakegu, bueno, antolako entzari daokionez aldazun, e, bueno, handiak izan direla guztiago antolatzeko, ez dela inolaz ere erresa e, gatazka politikoan e, ba, implikatuak e, izan diren, eta, e, bueno, ba, alde ezberdinak batek iteamai baten e, inguruan, baina egun guetan, leku ezberdinetan entzun al izan dugu, ba, galdera bat, ez? Bueno, galdera ezberdinak, baina bat e, zen nolatan antzeta irratia antolatzen zuen horrelako bueno, ba, jardunaldi, jardunaldi bat zergatik, bakaso honetan etxe ontako ba, e, papera e, jardunaldi hauen antolaketan. Bueno, jardunaldin antolaketa orain dela lauia bete hasi genuen, eta azken batean, hau da, bidasoan elkarbizitza jardunaldiak dira antxetaren e, jarduela paralelo bat gehiago ez? Asko egiten ditugu urtean zehar, gure entzulek eroribadakitea, Orduan e, irrati elkarte bezala badugu funtzio bat edo funtzio asko eta haigietariko bat e, elkar bizitza ere ekitzearerena da. E, alde batetik gure eguneroko programazioan hori frogatzen dugu, guke giza askubideako onartzen dituen e, eragile herri mugmen Norbanako orori e, luzatzen diogulako mikrofonoa. Eta, bueno, gaur egun e, Euskal Herrian bizi dugun e, testu inguru politikoa kontutan hartuta, ikusten genuen e, momentua iritsi zela gure eskualdean, e, oso gogorki e, kolpatua izan den e, eskualde honetan aukera bazegoela bizikidetzaren inguruko jardunaldiak antolatzeko. Ezta erresa izan lokarriren laguntza ezinbestekoa izan da urratseak aurrera emanal alizateko, baina nazkenan e, lehenengo bi mail inguruk ongi atera dira, eta berezik itsalotu berdena da, oltza gainean e, beraien e, bizipenak kontatzera ausartu diren bizilagunen ausardia.: mm -hmm. Ostegun honako hitzaldiari dagokion izango dugu bai jardunaldi hauen amaiera, E, izango da eta, bueno, bertan, fiko ban, ostegun honetan, arratzaldeko zaspiretan izango ditugu alde batetik e, José Antonio Santano irungo alkatea, baita aitor kerejeta ondarroiko alkatea, eta, bueno, endaiako hausap ba, eza, ez, e, izango, izango dugu kotxe zen harro. Piskabate, e, zer nolako, ba, maillin gurua horreko ez den e, Bueno, azken batean e, lehen galdetu dideazu zergaitik gaitik antolatzen du hau antxeterratiak eta erantzuna da funtzio sozial bat badugula bizikidetzaren baitan, zeresanik ez orduan e, udaletxe batek e, baduela alana, ez da bizikidetza sustatzeko ere. Irosa pesako oltsa gainean jarriko ditugu, elkarbizitzaren inguruan galdezkatuko ditugu, zer ote den haien ustez elkarbizitza, zer egina izan den orain arte, zer ez den egina izan eta zergaitik, leintasuna ote den haientzako elkarbizitzan eragitea, horre bueno, adibide berezienak berbada dira Jos Antonio Santano eta kotxe Kotxezenarro, biek beren baitarik ere ba urratsak eman dituztelako batak herri ezberdinetan, besteak beste donostian santan, oketa e, kotxe zenarrok ere bat e, aipatzearren baionako adirazpenaren e, izenpetzaietariko bat da. Urduan, e, iragango da e, modu normal batean, betire jarriko baititugu bizikidezaz e, mintzatzen. Kuriosoa da gainera, bi sozialista dira jeltzale bat, e, azpimarratzekoan norberak bere hizkuntzan mintzatzeko aukera duela, baina gero ere hor eh, azaleratuko da eskualde honen berezitasuna azken batean eh, bidazoaren bialdeetako erralitateak eh, Euskal Herrikogatazka politikoaren baitan ezberdinak izan direlako eh, etaren jarduuna armatua hego Euskal Herrian eh, burutu da, Ipar Euskal Herrian aldiz eh, galek eta beste zon baite talde paramilitarrek eta iparretarrak taldeek ere a, taldeak ere atentatuak egin zituen baina, ba, horeka jarri ezkero, askoz bareagoa izan da, iparraldeko errealitatea horrek ez dio kentzen, baina, bueno, datuak hor daude, orduan, bizipenak ere ezberdinak dira, kotxe zenarroke alkate bezala, e, ukan dituen, gaur egun, eta ukan zituen, lehenagotik ere zinegotzi eta eusapes izan delako, ba, ondorio, edo bete behar, edo... E, gertakariak ezberdinak dira e, aitorkere jeta eta aregeiago e, Josantonio Antonio Santanorenarekin konparatuta, ez? Besteak beste José Antonio Santanok bizkartzainak eraman behar izan dituelako e, duela gutxi arte, etaren e, jardun armatua tarteko zegoelako ez orduan, bizkate, bakoitzaren lekukotasunak bildu nahi ditugu eta beti ere e, lehenengo bi maien gurutan egin bestela etorkizunera, begiratzeko eta mezu eraikigarri bat egin e, azeratzeko Antxeterretiak hau antolatu du, em, gertatu diren indarkeria eta gertaera lazgarri ororen aitortza bat eh, exigitzeko egia borobil bat eta onarpen bat egoteko aztulako balio batzuen aitortzak eta besteen zapalketak ez. Nikusstut gaur egun Euskal Herrian hori eh, biztan lehen gehiengoak eh, onartzen duela eh, eta bueno, guk behar hori eh, erantzun egin nahi gen Mm -hmm. Bueno, el garrisketaren hasieran aipatu dizu zenako valorazio egiten zenun orain arte egindako bi mailinguru hoji buruz, e, bueno, alde batetik bai antzete erratieak egiten duen valorazioa da. Egia ja da 25 egunontako jardunaldi, bueno, e, mailingurua amaitzen denean egingo dela beste valorazio bate ja bakonagoa, ba, orokorragoa, baina eh kaleari begiratzenako jaartunak jaso jartzen ditu zo. Nik uste dut, e, kaso honetan bidazotarrek erakutsi dutela e, gizatasun handia enpatia handia eta eldutasun ahondia. E, azpimarratzeko adalen esan dut iruren pertsona inguru urbildu direla lehen bilardun eta euneko laro gehiago bosta izan dira erritarrak, e, alegia, kaleko jende arrunta. E, hor, nik uste dut, e, bidazotarrek erakustaldi bat eman diotela e, kargu publikoak okupatzen ari diren haute Eskerre ikasi eta eskuineraino, bazken batean e, instituzioetatik mezu asko entzuten ditugu Elkarbizitzaren aldekoak eta e, jarreraren aldekoak eta bar baina azkenean e, jardunaldi hauek espazio bat e, ireki dute mintzatzeko eta entzuteko bereziki e, ikasteko, transmisio lan bate egiteko belaunnaldi berrii begira eta hor zoriontzikoak dira erritarrak. Nik uste dute haute txien e, utxuneak zer esana eta zer pentsatua eman beharko lukela gehiago. Hmm. Bueno, ba, bukatzeko, gerritzen zaiguna da jende baitare zentzu batean ba animatzea, egozte un, untako e, mai inguru horretan bat parte hartzerazta. Bai, e, animatu daitezela, zazpietan da, fiko bairak Animatu daitezela ere hizkuntzakiko beldurrik edo ukankabe euskarazko itzulpenak bermatuak egongo dira gaztelerata frantseseekoak ere bai Eta beti ere parte hartzeko aukera izango dute hurbilduko e, diren guztiek, txartel baten bidez, beraien galdera idazteko, eta niko batez ere baliatuko nuke e, gutxitan izaten delako aukera, zurerriko alkateari galdera bat hola zuzenean pausatzeko, eta momentu hortan bertan, eta erantzuna momentu hortan bertan e, izango duzu. Beraz, bukatzeko eskertu nahiko naituzke parte hartzaile guztiak, hiru e, alkateak ere, bidelagun lagun izan direlako, e prozesu honen hasieratik eskertu badugu ere lokarri eta baita Eian Debuten, Goizeder Taberna eta Martxelota Mendiz kasetariak ere mai inguren moderazioan laguntzen ari direlako. Uh -huh. Bueno, va, ba, gustea horrekin galditzen gara eskerrik asko Aitziber. Mil esker. Oste Ostegun arte